الله سبحانه وتعالى رب العالمین دې د ټولو کائنات او رب دې د ټولو کائنات الله جل جلاله پیدا کړی دی په دې کائنات کې یو مخلوق اې انسان هم دی انسان هم الله جل جلاله پیدا کړی بیا به انسان په دې دنیا کې څنګه زندگی تیری داغه طریقې هم تا کودلې دا او اسلام کله دین او بهترین دن, دن دایې د دنیا تراستولې چې د دې د رڼا مطابق انسانان خپل جنتی چې خپل ژوندۍ تری کچرت انسانان د اسلام د رڼا مطابق خپل زندگی تری نو دوی به دنیاوی کامیابی هم حاصل کړي او اخروی کامیابی با هم حاصل کړي او کدی له زندگی ژوندۍ تری نو اخرت خو به آسې هم خرابې خو دنیاوی زندگی به هم خرابی شید. دا اسلام په هر یو حکم کی دیر زیادی فائده او دیر زیادی حکمت دونه وی او چکم پوئی انسانانوی عقل من انسانانوی دا اغوی اعقلونا او دا اغوی ذهنونا بیادی فیدوت او او دا غین اغوی خبر شي او, أو بازی انسانان دا اغوی اعقلونا فکرونا دا یا اذهان دا د دې ادیو حکم فائدې ته یا هغه حکمت ته اون رسید بهر حال کو چې کلی یو انسان د اسلام په یو حکم باندې عمل وکي نو دا ورته لوی فائدې حاصل شي دنیوي فائدې هم ورته حاصل شي اخروی فائدې هم ورته حاصل شي او دا ته هم ني مونږ په رب پیدا کړیو الله جل جلاله مونږ په دا نو الله جل جلاله کوم چې زموږ د فارقن احکامات کوم فیصله را دي غلی کوم حکمونه را دي غلی هغه کې کوم زموږ او زمون فایده وي که چېرته موږ د هغه احکاماتو مطابق په زندگی کې رکو نو دې کې زموږ فایده ده او کامیابی ده او که د خلاف موږ لاړو نو بیا نه او نه کامیابی شته که اسې ارزي فایده ملوشي ابوی خو په حقیقت کې به هغه نقصان وي او هميشه هميشه د طار په بیا تعوان وي نمون لبکار دي چې د الله جل جلاله احکامات د ری مطابق په ژوند کې تری کو د دې لپاره زمون زمونږه زندگی د کامیابی په دنیا کې هم مونږ یو او کامیاب ژوند کې تری کو او اخرتوي زندگی هم زمزم کامیاب شي